Heer nog steeds rondom die TV-reeks The A-Team Godse aaspan En ek wil vandag praat oor die een woord wat zeker die meest beskrywende woord van die TV-reeks is en dit is die woord aksie Daar was altyd aksie geweest waar die A-Team gegaan het En net so is dit die met Jesus Christus Hy word nie geken vir die feit dat hy so baie gepraat het, as wat hy geken word vir die feit dat hy baie actie geneem het, en tot actie oorgegaan het, met al die verskillende elementen van ons verlossing, rechtdeer tot hoe hy self met mense te doen gehad het, terwyl hy op aarde was. So ek wil bykie vandag vir jou sê, die uitteam gaan oor actie, en dit het die implikatie op die a-span waarvan ek en jy deel is. Ons het laas week een gepraat oor die verskillende spanne, ek het die binnenkring, Ek is deel van een bykie groter span soos Jesus' disciples, ek is deel van een groter span soos die 120 en dan is ek deel van een groter span soos byvoorbeeld die volkegroep waaraan hy behoort het. En ek wil jou herinner aan handelinge 1 vers 8 wat dan sê vir hierdie spanne waaran jy functioneer, het Jesus beloof jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom so dat jylle my getuies kan wees. Met ander woorde, as ek denk aan die twee Engelse woorde, he gave us acting capacity, die vermoe om tot aksie oor te gaan. Doenomis is die woord wat daar gebruik word vir die woordkie kracht. En dit gee met ander woorde vir my die vermoe om tot aksie oor te gaan vir wat Godse plan vir my leven is. Ek is oortuig daarvan, dat die Heere mense wil oprug, om in hierdie stad of in die dorp waar jy bly, city changers te wees, agente van transformatie en dit beteken vir my, dat ons nie net city thinkers is, ons is nie mense wat dink oor wat ons wil doen nie, ons is een mense groep, wat die woord aksie baie baie hoog ag, en ek wil bykie met jou daar oor praat, en dit een bykie prakties maak, dit is miskien in hierdie context, wat 1 Johannes 3 vers 18 vir my baie waarde het, as hy sê, my kinders, laat ons nie lief hee, met woorde of met die tong nie, maar met daad en in waarheid. Ek praat met ander woorde met jou, oor dit wat jy lief en dit waarvoor jy een passie het. En dis die type goed wat altyd aksie veroorzaak, en mens kan nie sê dat jy passievol oor enige ding is, sonder dat jou drijf tot beweging nie. So wat ek wil doen vir ons bybelstudie vandag, is dat jy saam met my gaan kyk na Lukas hoofdstuk 10, Maar Jesus sy disciples by mekaar gemaakt het, en hy het hulle in groepies gedeel en vir hulle gesê, ek wil nou hee, dat julle moet gaan voor my uit, en vir my een paar goed gaan voorbereid in een paar dorpies, en hy geef toe vir hulle, julle klomp opdrachte, En hulle doen toe wat hy gesê het en dan vertel die hoofdstuk vir ons hoe dat hulle teruggekom het en bepaalde oorwinnings met hom kom deel het en sy reaksie daarop. So kom ons vat hier hele gedeelte en ons werk om so stikkie, stikkie vir stikkie deur en ek wees vir jou Godse aaspan hoe dat dit jou en my kan motiveer om tot die rechte type aksie oor te gaan. So ek lees eerst vir jou Lukas 10 vers 1 tot 2. En na hierdie dinge het die Heere weer 70 ander aangestel en hulle twee 2, 2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy nog sou kom. En hy sê toe vir hulle, die oes is groot, maar die arbeiders is min bid dan die Heere van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. Die eerste woord dat my aandacht trek in hierdie gedeelte is dat hy hulle aangestel het dat hy vir hulle aanstelling of een roeping of een opdracht gegeet, en ek wil daar vraag net so omdraai na jou toe, leef jy met een bewustheid dat God jou aangestel het? Is daar iets in jou leven waar jy kan sê, ek is een paal vir my kinders, en ek het gekies om pa te wees, maar ek het ook ontdek in die Bijbel dat vaderskap een roeping van God is, hy het my aangestel om in my familie een bepaalde rol en een bepaalde funksie te gaan uitleef, so dit gee my een mandaat, Daar is um, autoriteit wat aan my toegeskryf is. Wanneer jy een mandaat het, die woord mandaat beteken dat ek geskrewe autoriteit het om een bepaalde taak te gaan uitvoer. En so kyk ek na elke gelovige, en dis baie duidelik dat dit nie net hierdie 70 is nie, maar God het jou aangestel, as jy tot bekering gekom het en jy het een verhouding met die Heere, dan is daar een aanstelling, daar is een mandaat oor jou leven uitgeroep, wat ek somme vir jou wil gaan haal in Genesis 1 vers 26, recht aan die begin, het God die mandaat vir die mens gegeen, het gesê, kom ons maak mense, in ons beeld en in ons gelijkenis, en ons geef hulle een mandaat, laat hulle heers. Met andere woorde, alles waar oor ek en jy gaan, ons is in sy beeld en sy gelijkenis geskapen, was uiteindelik, dat ons hierdie geskrewe dokument, hierdie autoriteit wat aan my toegeskryf is, om te gaan heers, laat ek dit kan gaan uitvoer. Ek het eindelijk een snaakse ding wat ek wil sê, ons word eindelijk nie geroep tot aksie nie, ons word eindelijk geroep tot reaksie. Jesus het die 70 by mekaar gebring en vir hulle gesê, ek wil hier julle moet reageer op die anstelling wat ek julle nou gee. 2-2, gaan julle kies elke in die dorpie, en hier so is een lys goed wat julle vir my moet gaan doen in die dorpie. Ek wil vandag vir jou sê, God nooi my en jou om te reageer op die skeppingsdoel vir jou, om geskept te wees en te groei in sy beeld en in sy gelijkenis, so dat jy as een heerser, een persoon met koninkryksinvloed, kan optree by jou huis en by jou werk, en in die samenleving waar jy ook al functioneer. So die eerste woordkie wat my aandag getrek het, was die woordkie is aangesteld. Die tweede ding wat vir my baie interessant was, is dat Jesus die kracht van spanwerk verstaan het, hy het hulle 2-2 aangesteld en toevallig opdracht gegeen. Ek het verlede week in detail daar oor gepraat, so ek gaan nou nie vandag weer alles herhaal nie, maar kan ek jou net herinner, ons is deel van Godse A, Span. Ons kan nie leven binnen Godse roeping, vir ons leven, en het probeer om op ons eie uit te leef nie. Ek het eendag tot een besef gekom, dat een opdracht soos, gaan maak disciples van al die nazies, of een opdracht soos, Manne jylle met jylle eie vrouwe liefhe, wanneer die bybel vir my een opdracht gee, het ek achtergekom, as God een opdracht gee, is het gewoonlik jylle te groot vir my self om te kan hanteer. So ek het een baie, baie diep openbare, hier my binneste, wat ek vandag vir jou wil vraag, weet jy hoeveel jy ander mense nodig het, om Godse lewe te kan lewe op hierdie aarde? Nie net vir jouself nie, maar as jy deel wil wees van enige iets wat een groot verskil gaan maak, dan gaan jy soos enige sportster deel van een span moet word. Selfs tennisspelers, wat alleen die spelbedrijf het, die hele span van mense rond om hulle, om hulle taak te kan uitvoer. Godse plan is te groot vir jou om op jou eie uit te voer, en daarom wil hy mense baie naby aan jou bring, hy het hulle 2-2 uitgestuur in Lukas 10, maar ek glo dat actie gebeur in spanformaat. Actie is iets van een roeping oor jou leven, wat nooit sy volheid gaan bereik. As jy nie bereid is om te sê, jere, ek sê ja, nie net vir die taak nie, maar ook vir die lichaam van Christus, die span, waarvan jy my deel wil maak. Die derde ding wat ek wil sê, is dat Een groot probleem in ons samenleving is dat mense die aksie wat hulle moet neem soms uitstel. En van uitstel het ons in die oude haal gesê, kom afstel. Hoor by hoe praat Jesus met sy disciples? Hy het hulle aangestel, hy het hulle twee-twee gegroepeer en vir hulle gesê, Moe nie beurs of een reissak of skoene dra nie en groet niemand op die pad nie. Met ander woorde, moe nie tyd moors om nou te gaan klere pak nie. Daar was iets van een dringendheid, uitgesek het, het julle geroep, gaan vir my nou dadelijk, want van uitstel, kom afstel. Ek het achtergekom in my leven, is daar soms een bykie van een laaiheid wat oor my kom, die heren praat met my en ek voel passievol oor een ding, um, en per keer is het, as ek begin mooi dinka oor, dan voel ek, oh, ek weet nou nie of ek helemaal bereid is om nou tot actie oor te gaan nie, maar, Daar is iets van as die Heere met jou praat, waar gehoorzaamheid vra dat jy so gauw as moendlik net die volgende tree sal neem, en die volgende tree. Misschien moet jy nog, misschien is die volgende tree net om een biekie meer inlichting te kry of net een bevestiging te gaan soek, maar die feit is, jy moet tot actie oorgaan. As God met jou praat, moet jy tot actie oorgaan. Ek sien by keer, hoe dat by voorbeeld mense soms hulle werk verloor, of in hulle moeilik omstandighede is. En dan het ons hierdie ding wat wat vreselik mooi en geestelik klink, wat mense vir jou sê, ek wacht vir die Heer om vir my te weis, wat ek moet doen. En ek, ek is een bykie bekommer daar, ek lees in Prediker 9 vers 10, hierdie sinniekie raak, hy sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met mag. Met alle woorde, dit help nie, ek en jy sit en wag vir iets, om na ons toe aan te kom nie. Terwyl het ek onzeker is oor die toekomst, doen ek so wat my hand vind om te doen, terwyl het nou is waar ek is. En ek wil vandag vir jou vraag, ek gloe dat die Heere in jou leven, wanneer hy gepraat het, vraag hy onmiddelike aksie. Hy vraag dat jy onmiddelik in beweging sal kom, en mense sê vir my, Jan, maar hoe weet ek of dit die wil van die Heere vir my is? Hoe weet ek of God nou met my gepraat het? Ek wil eers waag dat ek seker is, die Heere het met my gepraat, en as hy met my gepraat het en ek is seker, sal het tot, tot aksie oorgaan. Ek is een bykie bekommerd oor selfs die gedachte wat, jy nou, wat ek nou beskryf het, want in Romeine 12 vers 2 bijvoorbeeld sê hy, Moe aan hierdie wereld vormig word nie, maar word veranderd dier die vernieuwing van jylle denken of jylle gemoed, so dat kan beproef wat die goeie, die welgevalle en die volmaakte wil van God is. Met andere woorde, daar iets van een proefneming van Godse wil waar ek, Eindelijk begin beweeg in die richting van wat hy vir my gesê het, en soos wat ek begin beweeg, laat ek toe dat hy meer met my praat en vir my meer inzicht gee. Dit soos in die aand, as ek my motorse lichte aanskakel en ek begin huis toe rai, dan sê patie mense, as ek nie kan sien tot by die huis nie, as ek nie precies kan sien waar die heren wil ek moet gaan nie, gaan ek nie so lang aan die beweeg kom nie. En nou allemaal van ons weet, dit is nie hoe mense kan rai in die aand nie. Jy het 90 meters licht, en jy begin beweeg, en soos wat jy beweeg, skuif hy licht voor jou uit, en kan jy meer sien as wat jy aanvankelijk kon gesien het. So om Godse wil te beproef, beteken dat ons geroep word om tot actie oor te gaan, en om te kom ontdek, en by, by wijse van proefneming uit te vind, wat is dit wat die wil van die Heere is. Ek glo met ander woorde in onmiddellike actie, om onmiddelik verder te gaan. Nou, miskien sit jy daar en jy sê, weet, selfs dit wat jy nou sê, maak het vir my nog een bykie makkelijker, Dan wil ek jou vertel van, van vier kolommiekies wat my help om dadelijk tot actie oor te gaan. En ek vermoed jy sal het op die skerm kan sien, maar die eerste ding wat ek doen is, ek skryf neer wat begeer ek. Die Heer het met my gepraat, en hier wat ek met my leven wil doen, en ek skryf het neer in my eerste kolommiekie wat begeer ek. Dan sal ek in my tweede kolommiekie die vraag vraag, maar hoekom begeer ek dit? En dit vat my na dieper begeerd is, dieper, dieper um, roepings-elemente, waar ek voel die Heer praat met my, Hoekom voel ek die heren praat met my? En dan gaan ek oor na die derde kolommiekie, waar ek dan opties begin neerskryf, vir dit wat ek in die hoekom kolom geskryf het. Ek het vir jou voorbeeld, een saakman sê, en dat vir my, hy het die begeerte, om een lodge te besit, waar jy die mense kan stuur, so dat hulle kan rust, en daar in hulle hywelike bele kan word. So wat sê hy vir my? Ek het die begeerte na een lodge, maar ek vraag toe vir hom hoekom. To sê die hoekom van die lodge, is oor dat ek in hywelike wil bele en mense moet rust. To sê ek vir hom goed, kom ons maak opties van waar kan jy mense sy hywelik en ris combineer, en ons sê toe goed, jou lodge is een optie, maar as ander opties, so jy kan hulle na ander mense sy vakantieplekke toe stuur. En hierdie persoon het verlang nie tot actie kon oorgaan met sy droom nie, omdat hy nie dier hierdie denkproces gewerk het nie, het skielik besef, dat ek vooral weg omtrein 2000 rand kan ek op een midweek special, by een speciale plek soos Lakenvly, as jy enigszins weet waarvan ek nou praat, dan al by Dilsdroom kan ek mense fantastische twee aand wegbreek gee, en um, sy, sy wat begeer ek, nou hoekom wil ek het hee, nou, wat is my opties, en dan die vierde kolommiekie, wat is my next steps, wat is die volgende een of twee trekies wat ek kan gee, hierdie proces is wat ek bedoel met die beproef van die wil van die Heere, dit is nie dat jy blindelings in die ding in storm nie, maar jy is dadelijk bezig om aksie te neem, want jy vat jou denken na praktische stappen toe, Jesus sê toe vir alle, in wat er huis jy ook al ingaan, sê eers vrede vir jy huis, En as daar een man van vrede is, sal die vrede op omrus, anders sal hulle terugkeer. Bly in die selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeiders in loon werd. Moe nie van huis tot huis gaan nie, en maak die siekes gezond, en sê vir hulle, die koninkryk van God het nabij aan julle gekom. So Jesus geef vir hulle een bykie detail en hy sê vir hulle, soos wat julle begin beweeg, gaan julle in huis kom, en eers as jy in die huis is, gaan jy soek vir een man van vrede, en as jy die man van vrede gekry het, dan kan jy die volgende tree, en die volgende tree, en die volgende tree, so jy beproef en jy ontdek Godse voorsiening, soos wat jy aan die beweeg begin kom. Ek kan nie praat oor actie, sonder dat ek praat oor weerstand nie, nog nooit het ek gesien, in my leven of ander mensese leven, dat die mense besluit neem om gehoorzaam aan God te wees, sonder dat dinge tegen jou opstaan, of dat daar struikelblokke is, wat jy in die oor moet kyk nie. En Jesus het hulle gewaarskie en vir hulle gesê, ek stier hulle soos lammers onder die wolve. In die stad wat jy ingaan, as hulle jou nie ontvang nie, skid dan die stof van jou voete af. So hy het hulle voorbereid vir weerstand. En ek wil vandag vir jou sê, jy moet weet, die jylle lewe het weerstand. Of het jou eie gemak is, wat vir jou weerstand gaan gee, of het mensese opinies is, en of dit groter probleeme is waarin jy in gaan vasthard loop moenie moe nie ontnuchter wees, want er dinge nie altyd uitwerk soos wat jy gedink het nie. Maar om gehoorzaam te wees, beteken juist, dat ek per keer een bykie moet vastbuit. En vir die Heere sê, Jere, jy my gepraat, hier nou iemand wat my nie in die dorpie wil heen nie, ek skur die stof af, ek gaan naar die volgende dorpie toe. Ek gaan nie sit en waag dat dinge na my toe kom nie, ek gaan tot actie oor, en ek is so okay kei as dat weerstand is want die Heere is met my, en dis hoe kom in Johannes 4 vers 4, sê, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. Met ander woorde, verwag iets van een jong oorlog, betek hier, wanneer die Godse wil wil uitleef in jou leven. Dit maak die saak waar nie, persoonlijk of by die huis of by die werk, jy moet weet, daar gaan weerstand wees. Maar ek wil eerder jou wees op die verrassings wat daar gaan wees. Jesus stuur sy disciples, en die Bijbel sê die 70 het met blijdskap teruggekom, en hulle kon het die glo nie, die goed wat Jesus beleef het, het met hulle gebeur, die duivels was aan hulle gehoorsam, en mense het gesond geword, en hulle was so verras gewees, oor die oplossings, nou ek noem het die, die parkering beginsel, kom ek vertel jou van een een geleentheid daar die dag by my kinderse school, 14 skole wat tegen mekaar deelneem in een atletiek um, bijeenkomst, en ek kom eerst een bykie hier in die middagse tyd daar aan, en ek sê vir my vrou, kom ons gaan kyk, ek dink daar gaan parkering wees recht by die voordeel. Nou staan die duisende karre rondom die um, stadion, en ons rai, en jy kan het nie geloen nie, die tweede parkering van vooraf was oopgewees. Wat het hier gebeur? Hier was een verrassing wat vir my geleen wag het, speciale parkering vir my en my kar, Maar as ek nie begin beweeg het in die richting van die oplossing nie, dan sou ek nie die parkering raak gesien het nie. So ek moedig jou aan om tot actie oor te gaan, omdat ek weet, ek ken die Heere, ek weet dat hy een paar verrassings vir jou en my inhoud, wat ons so gaan verras, wat so lekker gaan wees. Ja, daar gaan weerstand wees. Ja, hier en daar gaan daar dinge wees wat nie uitwerk nie, maar om Godse pad vir jou leven te kies, die pad van actie, die pad van gehoorzaamheid, is die grootste avontuur waarop jy met jou hele leven kan gaan. So ek wil dit alles afsluit met die, die laatste gedachte, aksie bring vreugde, aksie bring vreugde, passiviteit steel vreugde by mense, kyk ek geef jylle mag jylle sal op slange en skerpe joene trap, en oor al die kracht van die vijand, Jesus is nog aan die woord, en hy sê, hulle gaan jylle nie skade doen nie, maar moet nie bly wees, dat die geest aan jylle onderwerpe is nie, wees eerder bly, dat jylle name in die boek van die lewe opgeskryf is, en die bybel sê dan, in die uur, het Jesus om so verheeg, en hy sê, toe ek loof jy vader en heren van die jimmel, dat jy hierdie dinge verwijse en verstandige mense weggesteken het, en het vir kinderkies gegeet, ja vader, so was het jy wel beha, jy het alles vir my gegeen, en ek gee alles vir hulle, ek wil hy, jy moet vandag daar waar jy sit, moet jy Godse uitnodiging oor, gee my een kans om avontuur na jou leven toe te bring, as ek met jou gepraat het, gaan dadelijk tot actie oor, misschien sit jy daar, en terwijl ek hier praat, wil ek vir jou vraag, wat is die een of twee goed, wat jy weet, die Heere al met jou gepraat het, en miskien moet jy net een trekie verder gaan, en die kolommiekies van my vat, en sê goed, hier wat ek begeer, en hier is hoekom ek het begeer, en hier is my opties, en hier is een paar volgende stappen, next steps, wat ek gaan neem, en net in die gaan sit en skryf, en met die Heere dit deurwerk, terwijl jy skryf, en so bekie verder begin uitvis, is jy al klaar bezig, om in die richting te beweeg, van Godse opdracht vir jou leven, en ek verseker jou, daar leie paar verrassings, aan die ander kant van gehoorzaamheid. So ek wil een kort gebed oor jou uitsprek, en die here vertrou, dat hy vir jou die moed sal gee, om vandag nog tot actie oor te gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat jy nie gesit en wacht het nie, maar, toe dit by my verlossing kom, en toe dit kom by die bewys van die liefde aan my leven, het jy die liefde bewys, dier die Seen kruis toe te stuur, en hier sit ons vandag, ons is bezig om die Bijbel te bestudeer, en ons het soveel geskenke uit die hand reeds ontvang, want jy is God van aksie, en so bid ek vir elke persoon wat hierdie gesprek hoor, dat die een of twee of die vijf terreine, wat jy vandag die vinger oplee in hulle lewe. jy vir hulle die moed en die hoop gee, die mense het al jare terug opgegee op drome wat jy vir hulle gegee het, vandag maak ek die drome weer wakker, en ek vertrouw jy, dat hy ons help om tot actie oor te gaan. So sien ek elke persoon wat het oor, in die naam van Jesus Christus. Amen.